Hainez, Santamari, egunon? Baita zuri ere. Pasain hostiralean, beraz, Iruñan, Euroesko osoko biltzarra egin zenuten, hor dira beraz, Nafarroa, Akitania, Berria eta Euskadiok Autonomia erkidegua. Bai. Zein zail, batez ere, dira, lehenetxiak eta laguntzak zehar lotan emanen dira, 2008-200 zirako, badakiko ere, 1.200 bat eta 2.000 200, euroko diru laguntza izanen direla proiektu horientzat Bai, goida. Beaz, eee... Girulaguntzak uh, eskuratzeko uh, deialdi proiektu horien hori uh, nahi gadela, akitanea berria, uh, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Naforroko eragilek elkarturik, berritu zera guntzatu proiektuak, uh, eta hori sailez berdinetan. Eta behaz, hor, lehen esten dira, anorak baita uh, aipatzekotan sailka, uh, kultura eta asorkuntza, Hezkuntza gazteria eta oh girotutako Europak herritaktasuna, kirla eta azkenik e gai garrantzitso bat zat ere eleantassuna.tu e Euroskaaldeko fikatu dugu euroskaldeak gure eurosskadeko hasitu hiru hizkuntza ofizial. E Euskara gaztelania eta Frantsesa e eta beste bigizen bai batan edo ofiziitza daa ere bai eta behaz uh, izkuntzarek erabiltzea, menderatzea, baita ere buntzatzea, euroeskalderren gunean uh, izkuntzutuaketak susatuz. Ala ere, jakitiko mm -hmm. politikoki, politikoki pixkat euroeskalderen laguntza zein da mementontan uh, ikusirik, pixkat Europa, zein norabide hartzen ari den? Bai, hori erena izan dugu azion hor uh, gure plenoan, euroeskaldeak azkartzeko, uh, euroeskaldeak bat dituzte gaur egun Europan gerozta kompetentziak gehiago hartu, ahalmen gehiago hartu, eta horiek hartu eh, hartzen dira, ez Eta beaz, gu horren aldekoak dira, Europak behar ditu euroeskoaldeak azkarrak, Europak behar ditu eskoalde eh, ezagutuak eh, identitate azkarrekoak gerozta azkarrago, gu luzik horretan gira, eta beraz hori eh, pasatuko da, ere, eh, gaur egungo ez da indar, edo kompetentzia gehiago kentzearekin. Adibidez, adibidez datzu hartzeko, tren gehiago nahi bat ditugu ezari martxan, topo gehiago nahi bat ditugu ezari martxan, donostiatik, bai hona dat, adibidez, jori ez dute eginen Parise eta Badrilek, baizik eta Europak, Europak ditu, laguntzenko ditu horiek. E, mendiko laboantzari buruz, eta laboantzai erriko jari buruz, gerozta ahalmen gehiago nahi bat dugu ezari, diru gehiago nahi badugu zagi gau egun diru hori ez, ditu ez du ezartzen ez parisek ez badirek diru hori ezartzen ez du Europa batasunak Euroesko alde hortan beraz badakigu iru, iru lurralde badirelen akitania berria Euskadik autonomia eta nafarroa baute de aukerarik adibidez oain sortu berri den Euskal Elkargoa bezalako erakundiot hor txertatzea zerten ariz, gai hortaz zer bada zerbait erraiteko? Galdelo hona da zeharka ere Euskalderen barnean eh, haipagai dena eta haipatzen duguna. Egia da horrengo panorama politiko horretan eragile bezigisa eh, dela behaz, eh, Euskal Herri Elkargoa. Eh, nire ustez goizeno berant haipagai oso izanen da. Bortarako agian molderik egoekinan eta euskal Herri Elkargo horrek berak Oficialki galde hori egitea, eta nahi politikoa publikoki agertzea, publikoki agertu kia gertuza, gero, uh, trenkatu behar ginuke, eta nik ezteko diot uh, logik kualitekela, eta zergatik ez. Horrendik ez da egine galdera hori? Ez, horrendik uh, Efrkale Gielkargoak uh, galdera hori uh, ez du oficialki zuzendua uh, euroesko lehari. Ta kitania prez litzateke? Duda dígame. Uncha, mila, Esker. Ange Santamagui. Es que mira...